C010. Aceste lecții sunt constituite dintr-un de cugetări și meditații asupra fiecărui verset al Noului Testament al Domnului și Mântuitorului nostru Isus Hristos, opera preotului Nicuriță, prelucrate apoi fiind în cadrul studioului emisiunii creștine de radio la care ascultați, sub forma de lecțiuni a 30 de minute. Lecțiunea de zi va debuta cu o meditație asupra versetului 7. Al celei de a doua epistole a lui Pavel către Corinteni de la capitolul 2, după ce mai întâi vom avea un nou episod din mișcătoarea lucrare a Cristinei Roi, ereticii din Dubrava. Episodul lecțiunii precedente s-a încheiat cu prezentarea tabloului interesant în care Marișca, Mișco, Peter, Ștefan și cu bunicul lui Ștefan citeau cuvântul lui Dumnezeu în casa lui Peter. Ne aducem aminte, era o duminică după amiază, că în timp ce ei își depânau lectura supra scripturii, n-au putut să mai continue, deoarece în cameră intră în sfârșit doamna Kracinski, mama lui Peter. De-abia acum se întorcea de la biserică, deși se înserase deja. Între timp făcuse niște vizite. În basma ducea învelită cartea de cântări. Se salutară și se despărțiră unii de alții. Blașco plecă luni pentru trei săptămâni ca să vândă fructe uscate. Între timp, Marișca se îngriji cum trebuie de Mișco și de micul Martin. În aceeași vreme plecă și Hrațchi cu fiul lui mai mare, Ondrej. Ștefan îi o bună bucată de drum, apoi se duse la Marișca să-i transmită ceea ce mai avea de spus tatăl ei, pe care îl întâlnise pe drum. Mai veni la moară și Peter cu vioara, apoi începură să cânte și să citească în Biblie și le plăcu atât de mult că de atunci se întâlniră în fiecare seară, mai întâi numai ei singuri. Dar până la urmă și alții au venit cu ei căci i-au auzit cântând sau se întâmpla ca cineva să vină târziu la moară aducând la măcinat și rămânea cu ei. Cu Ștefan venea totdeauna bunicul. Peter adusese cu sine un prieten, un cesător pe nume Petran. El se tregea dintr-un alt și se însurase aici, dar soacra lui se purta rău cu el și soția nu cu mult mai bine, așa că se bucura să mai poată pleca de acasă. Se simțea foarte bine să stea în camera liniștită de la moară și să asculte cuvintele bune pe care le citea Ștefan și le lămurea. Acești câțiva oameni erau atât de copleșiți de adevărurile divine pe care nu le știuseră până atunci, încât uitară de lumea din jurul lor, afară de clipa când reușeau să invite pe cineva să vină și să caute și el calea salvării. Cu atât mai mult se interesa lumea de ei și înainte încă de a trece cele trei sau patru săptămâni până la întoarcerea lui Blașcoș și a lui Hradsky. În tot ținutul muntos copanicen și prin prejur se răspândise vestea că Ștefan Hrațchi adusese o nouă credință că bătrânul Hrațchi, Marișca, Mișco, Blașco, Peter Kracinski și Pavel Petran îi se alăturaseră deja și că i-ademeneau și pe alții la aceasta. Se mai spunea că cine ține credința aceasta nouă nu are voie să fumeze, să bea, să se ducă la cârciumă și la dans, nici să aibă vreo bucurie și că totdeauna trebuie să stea cu Biblia în față și să se roage. Dacă vreunul din acești eretici din Valea Dubrava se ducea la biserică și ei mergeau în fiecare duminică, lumea îi mustra pe drum. Tinerii făceau hals pe socoteala lor, iar bătrânii se minunau de ei. Dar cel mai mult de Peter Kracinski, care nu mai părea deloc să fie același Nu-l mai auzeau certându-se și făcând gălăgie Nu-l mai vedeau beat și nici în cârciumă Dacă voiau să-l tocmească ca muzicant, el zicea Nu mai vreau să cânt pentru plăcerea diavolului, am păcătuit destul În schimb, toată ziua țesea cu hărnicie, iar seara se ducea la Blașco Mama lui nu-i suci gâtul La început fusese prea uimită și după ce își revenit din prima spaimă, nici înjurăturile, nici rugămințile sau amenințările ei nu i mai foloseau la nimic. Fă ce vrei, mamă," zise el, dar oricât ai înjura, nu mai putea despărți de Ștefan." Eu zăceam pe drum ca cel căzut între tâlhari aproape de Erihon. Preotul și Revitul au trecut pe alături, dar Ștefan s-a îndurat de mine. Chiar și numai pentru aceasta ar trebui să-i fiu recunoscător, căci dacă n-ar fi fost el, astăzi aș fi suferit în iad chinul etern pe care l-aș fi meritat din plin. Dar nu e totul. El mi-a arătat calea cea îngustă pe care Domnul Isus Hristos ne cheamă să mergem. Acum mi-am pus în gând ca, cu ajutorul lui Dumnezeu, să rămân pe ea până la moarte. Ațățată de alții, doamna Kracinski își provoca fiul cu orice prilej. Deseori acesta ieșea fugind din căsuță, palid când nu mai putea asculta Dar ea n-a reușit nici să-l nici să ajungă la înțelegere cu el Așa că până la urmă a obosit și l-a lăsat în pace să facă tot ce voia Marișca Blașco își aștepta tatăl mai târziu cu o zi Dar acesta s sosit deja cu o zi mai devreme Ei nu băgară de seamă că el era la ușă Marișca torcea, iar băiatul ședea lângă ea. La masă ședea bătrânul Hrațchi și cu Ștefan, sprijinit de sobă, stătea Mișco, iar lângă cuptor ședea Peter. Blașco îi privi pe toți. Pe fețele lor se putea citi că sunt fericiți. Întrucât el sosise mai întâi și mai trebuia să vină și Martin cu Sania, rămase în bucătărie ca să audă cum va lămuri Ștefan copiilor lui cuvântul lui Dumnezeu. Ștefan tocmai citea despre patimile Domnului și când ajunse la locul unde fiul lui Dumnezeu își încredințase spiritul în mâinile tatălui, tăcu. În cameră, domneată cerea ca în jurul unui sicriu, când familia care priveghează simte că tot ce este pe pământ are un sfârșit. Nu știu ce înseamnă aceste cuvinte," zise deodată Peter, le-am auzit deseori în săptămâna mare." Dar nu m-am gândit niciodată că fiul lui Dumnezeu a trebuit să sufere și să moară așa pentru păcatele mele. Blașcor se uită la tânăr. Din gura acestuia, din care altădată se revărsaseră numai cuvinte ușuratice și înjurături, n-ar fi putut aștepta niște cuvinte așa de serioase. Tu, fiule, zise Hrațchi bătrânul, ești încă tânăr, dar eu... Cât de grea era inima în timp ce citea Ștefan. Dumnezeu însuși ne deschide ochii ca să putem în sfârșit să înțelegem cuvântul Său Sfânt. Așa a suferit scumpul fiu al lui Dumnezeu pentru nelegirea noastră, iar noi, cu toate că știam de mult lucrul acesta, nu ne-am gândit niciodată la el, spuse și Marișca gânditoare. Ai dreptate, fu Ștefan de acord. Noi trăiam în așa fel de parcă durerile și suferințele lui nu ne priveau cât de puțin pe noi. Domnul Iisus poate într-adevăr să se plângă de noi, cum scrie în plângerile lui Ieremia, O voi care treceți pe lângă mine, priviți și vedeți dacă este vreo durere ca durerea mea, ca durerea cu care m-a lovit Domnul în ziua mâniei lui aprinse. Ei, de acum să nu-l mai uităm, să-l ascultăm cu atât mai mult și să-l servim. În felul acesta vom putea repara răul făcut, se mângâie Mișco. Nu l putem repara, răspunse Ștefan, căci anii cei mulți pe care i-am trăit fără el nu se mai întorc. Cuvintele îl nimerire în plin pe Blașco. Tocmai voia să intre și să pună capă discuției când Hraschi zise deodată. Ce ciudat! Fiul lui Dumnezeu a putut să sufere toate acestea pentru noi, Asemenea rușine, asemenea chinuri și omul nu este în stare să sufere ceva pentru el. Ah, bunicule," zise Marișca, și martirii despre care am citit ieri?" Ea lăsă fusul să cadă și se uită la bătrân. Ei, da, au fost câțiva, dar acum nu se mai nas din aceștia care să poată suferi așa de mult din cauza credinței. Tu ce crezi, Ștefan?" Eu cred, bunicule, că dacă ar fi voia lui Dumnezeu să sufăr din cauza Domnului Isus, Tatăl Ceresc mi-ar da tot atâta putere ca și martirilor, căci ei erau numai oameni, ca să pot rămâne credincios. Aceasta târnă numai de iubirea pentru Domnul Isus. În clipa aceasta mi se pare că mai degrabă m-aș lăsa biciuit pentru el, așa cum a fost el biciuit pentru mine, decât să-l părăsesc. Niciodată n-aș putea să mă las de el. Vorbele fusese rostite blând, aproape în șaptă, din adâncul liniștit al inimii. Și totuși ele îl tulburară grozav pe Blașco. Nu te lăuda, tinere!" strigă el mânios. Încă n-ai răbdat niciodată așa ceva!" Și Petru a zis că va merge la moarte cu Domnul Hristos și frumos a mai dus numai să te temi că cineva vrea să-ți facă rău și o să și juri că nu-l cunoști. Toți erau uimiți de prezența lui Blașco. Marișca se grăbea să-i pregătească cina, Mișco se duse în întâmpinarea lui Martin, Peter aduse lemne pentru Marișca, Blașco se așeză lângă Radski, închise Biblia și o puse lângă celelalte cărți de pe raft. Ștefan află de la el, că tatălui și Ondrej urmau să ajungă cu siguranță în dimineața următoare, așa că se duse să ducă vestea asta mamei și cumnatei lui. Marișca ilumină drumul până înaintea ușii. Nu e supărat pe tata?" întrebă ea. Eu? De ce? Pentru că m-a avertizat?" strigă Ștefan grav. Dar tu desigur că nu o să-l rănești pe Isus niciodată." Astăzi mă gândesc că n-aș putea să o fac nici de-ar trebui să mor. Dar noi, Marișca, noi oamenii suntem foarte slabi. Tatăl tău are dreptate. Trebuie să-l rog pe Dumnezeu să mă întărească în așa fel, ca mai degrabă să mor decât să-l reneg pe Hristos. Dar, noapte bună, Marișca! Am avut și astăzi un episod cam lung, acesta însă ne pregătește foarte serios pentru încercările grele care îl așteaptă pe bietul Ștefan. Și să știți că aceste încercări, nu neapărat de genul acesta și poate nici de amploarea aceasta, așteaptă pe toți copiii lui Dumnezeu. Deoarece, așa cum citim la 2 Timotei capitolul 3 cu versetul 12, toți cei care voiesc să trăiască cu evlavie în Hristos Isus vor fi prigoniți. Numai aceea nu sunt prigoniți cărora nu le pasă să trăiască cu evlavie, adică întru totul, așa cum place Domnului Isus Hristos. Și este normal, ca și în cazul lui Ștefan, al lui Petru și a celorlalți, din moment ce nu mai mergi la balcuii, la distracții, la băutură și prin aceasta condamn cu vehemență comportarea lor, ei se ridică împotriva ta. Nu poți, deci, să trăiești ca Isus fără să stârnești ura fariseilor din jurul tău, cum s-a întâmplat și pe vremea Domnului Isus Hristos. Doamne Dumnezeule Tată Ceres, binecuvântează-te, rugăm ascultarea acestui mesaj. Ajută-ne pe toți să devenim copiii Tăi, cei care n-au devenit, prin pocăință, botez și credință în Evanghelie, iar pe cei care am devenit să ne verificăm serios statutul vieții noastre față de Domnul Isus Hristos. Dorim să facem aceasta pentru slava Ta și fericirea noastră veșnică. Amin. Când tribița Domnului va anunța judeca ta Și dimineața ce acum s-a venit Iar cei răscu-mpărați la acel liman s Când se cită numele acolo-i fi Când se Să-l scula Cu mântuitorul lor s-ar cucura Când aleșului Să-l strânge în ca patrie Când se cită Sfânele acolo Propindu-ne acum de cuvântul lui Dumnezeu, dăm citire textului de la 2 Corinteni, capitolul 2, versetul 7, unde apostolul Pavel scrie următoarele cuvinte. Așa că acum este mai bine să-l iertați și să-l mângâiați ca să nu fie doborât de prea multă măhnire. Apostolul Pavel face aici referire la păcatul din Corint, care s-a întâmplat în adunarea din Corint, a fost aspru pedepsit, iar apostolul Pavel sfătuiește acum pe corinteni să se apropie de el ca să nu fie doborât de prea multă măhnire. Pedepsa, deci, pentru păcat este bună, dar numai atât timp cât slujește spre îndreptarea celui căzut. Când însă trece hotarul acesta, nu mai este folositoare, ci, din potrivă, distrugătoare. Dacă cel căzut ce-a recunoscut vina și s-a pocăit cu adevărat, trebuie primit în adunare și mângâiat cu dragoste. În felul acesta, lucrarea lui Dumnezeu începută în el va propăși, aducând roade plăcute. Domnul Isus a venit pe pământ ca să câștige totul și să nu piardă nimic. El nu va rupe niciodată o trestie frântă, nu va stinge un fitel care fumegă și nu va izgoni pe nimeni afară. Așa se lucrează în epoca Harului. Omul este mai de preț ca orice. Tot ce se face, se face pentru binele lui, pentru viață. Este mai bine să-l iertați, spune aici Pavel. Da, Iertare este mai bună ca judecata, ca pedeapsa nelimitată. Cine poate să ierte cu adevărat și să iubească fierbinte, dovedește că face parte din familia celor iertați de Dumnezeu. Numai cel iertat poate ierta. În orice împrejurare ne-am aflat, să căutăm totdeauna ceea ce este mai bine, să stăm și să chipzuim și vom pricepe ceea ce este mai bine de făcut. După ce am descoperit binele cel mai bun, să trecem la împlinirea lui. Este mai bine să-l iertați. Cât e de dulce iertarea, ce roade plăcute dă ea. Cel căzut are nevoie mai mult de iertare decât de pedeapsă. Oricât de mic ar fi gestul de pocăință din partea lui, trebuie încurajat cu dragoste ca să nu fie doborât de prea multe mâhnire. Suntem chemați cu toții să ridicăm și nici de cum să doborâm. Cu legea dreptății dobori ușor pe cineva, dar cu harul dragostei și alertării vei ridica pe orice căzut. În continuare, la versetul 8 din 2 Corinteni 2, Apostolul Pavel dă următoarea instrucțiune. De aceea vă rog să vă arătați iarăși dragostea față de el. Dragostea noastră, iubiți ascultători, trebuie să fie ca soarele, statornică, fierbinte și veșnică. După cum soarele nu alungă pe nimeni din fața sa, ci dă tuturor fără părtinire, lumină și căldură, tot așa și noi nu trebuie să scoatem pe nimeni din dragostea noastră. Să dăm dragoste chiar mai mult decât ni se pare că merită cineva. Să fim mai îngăduitori decât ni se pare nouă că ar fi dreptatea. Căci ce știm noi despre cele ce sunt dincolo de hotarele cunoscute? Cineva spunea. Omul e născut în scobitura unui val și nu știe nimic despre vastul ocean care îl înconjoară. Mistica transcendentă ne împinge barca pe creastă și sezizăm ritmul grandios al furtunii. Oricât de mult am cunoaște, tot în parte cunoaștem, pentru că suntem mărginiți și în timp și în spațiu. Așa suntem acum. Ce vor fi? Ce va fi, nu s-a arătat încă, cum găsim scris la 1 Ioan 3 cu 2. În dragoste însă putem fi nemărginiți. Aici e singurul loc unde putem fi nemărginiți. Se poate întâmpla ca un nor să acopere soarele dragostei noastre, dar oricât de mare și de gros ar fi norul, nu poate desființa soarele. Norul trece și atunci, din nou, lumina și căldura lui se revarsă fără piedică. De aceea vă rog, spune Pavel, să vă arătați iarăși dragostea față de el. În versetul de mai sus este vorba despre acel creștin din Corint care a păcătuit grav și care a fost scos din adunarea credincioșilor. Scoaterea lui, care poate fi asemănată cu norul față de soare, a fost temporară. Acum, Sfântul Apostol Pavel le dă sfat acestor credincioși să-și arate iarăși dragostea față de el, primindu-l în adunare ca și când n-ar fi fost nimic. Adică norul păcatului a trecut și acum soarele dragostei, care nu-și schimbă locul, strălucește din nou. Judecata și pedepsa pe care suntem siliți să le acordăm cuiva, trebuie să fie mărginite. Dragostea noastră însă trebuie să fie nemărginită. Iată chemarea noastră ca a fi aia celuia care este dragoste veșnică. În continuare, la 2 Corinteni, capitolul 2, la versetul 9, apostolul Pavel le dă un fel de justificare a rugăminții pe care le-a adresat-o în versetul 8 prin următoarele cuvinte. Căci v-am scris și cu gândul ca să vă pun la încercare și să văd dacă sunteți ascultători în totul. Jumătăți de măsură nu merg când e vorba de Dumnezeu. El vrea totul ori nimic. Vrea să-i dăm toată inima noastră, toată ființa noastră, ca apoi să ni se poată da și El în întregime nouă. Binecuvântările Lui se revarsă peste noi numai când suntem întregi ai Lui, când ne-am predat 100% la în brațul său. Căci Domnul își întinde privirile peste tot pământul ca să sprijinească pe aceea a căror inimă este întreagă a lui, spune la 2 Cronici 16 cu 9. Dumnezeu este un Dumnezeu gelos și ne vrea numai pentru sine. Așa scrie la Iacov 4 cu 5. Dragoste întreagă, credință întreagă, ascultare întreagă, iată ce dorește Dumnezeu de la noi. Numai unde este o predare totală, este biruință și roadă. Numai mlădița care este în întregime, în viță, își poate păstra viața. Atunci vei fi, Doamne, cu totul al meu, când voi fi cu totul al tău, spune fericitul Augustin. Iar Sfântul Maxim Mărturisitorul spune, să ne dăm pe noi înșine Domnului în întregime, ca să-L primim pe El întreg. Ascultători în totul Așa vorbește versetul de mai sus. Ascultarea în totul de Dumnezeu și de cuvântul Lui este taina propășirii în viața noastră duhovnicească. Dacă nu este ascultare întreagă față de Dumnezeu, nu mai poate fi nici dragoste întreagă și nici credință adevărată. Numai cei ascultători de Dumnezeu pot rămâne în raiul adevărului veșnic, numai ei cunosc harul vieții și al fericirii cerești. Primii oameni, zice Sfântul Teofil al Antiohiei, n-au fost zidiți nici nemuritori, nici muritori, ci în stare de a ajunge, fie la moarte, fie la nemurire, după ascultarea lor față de porunca lui Dumnezeu. Citatul acesta al Sfântului Teofil al Antiohiei, fiind plin de conținut, vreau să-l repet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 v-am scris și cu gândul ca să vă pun la încercare și să văd dacă sunteți ascultători în totul. Dragii mei, numai ascultarea care a trecut cu bine peste încercare este adevărată și încununată de binecuvântările lui Dumnezeu. Și credința, și dragostea, și ascultarea, și tot ce avem trebuie să fie puse la probă ca să cunoaștem cât de adevărate sunt toate. Un proverb grecesc glăsuiește, nu înțelegi lucrurile dacă nu le-ai încercat. Încercarea sau proba arată limpede adevărul în toate privințele. Binecuvântat să fie Dumnezeu care în dragostea lui îngăduie să fim încercați ca să ne cunoaștem mai bine și astfel să ne alipim în întregime de el, dându-i toată dragostea și ascultarea noastră.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 iar și săi sunt conducte fixate în el, prin care această viață și iertare se revarsă pe pământul morții și al păcatului. Orice credincios adevărat devine un cu mântuitorul său și face aceeași lucrare ca el. Toți cei iertați de Hristos sunt chemați să ierte. Sfântul Ciprian spune că ți se vor ierta datoriile când și tu însuți le vei ierta. Se vor primi jertfere când vei veni împăcat către Domnul. Numai atât iertare avem câtă putem să dăm și noi altora. Dacă nu putem să iertăm cu adevărat pe cei ce ne-au greșit, înseamnă că nu suntem în Hristos care ne poate ierta. Conducta vieții noastre ne este fixată în el ca să primim viață și iertare și apoi să dăm mai departe viață și iertare. Am iertat în fața lui Hristos. Așa scrie Sfântul Apostol Pavel credincioșilor din Corint, îndemnându-i să ierte și ei în felul acesta pe omul care păcătuise în adunarea lor. Nu orice iertare este adevărată, ci numai iertarea în fața lui Hristos. Iertarea care nu mai ține minte răul. Cum va a iertat Hristos, așa iertați-vă și pe voi, ne poruncește cuvântul Domnului la Coloseni 3 cu versetul 13. De aceeași calitate trebuie să fie și iertarea noastră, adică la fel ca a lui Hristos. Dacă este de calitate inferioară, nu folosește la nimic. Domnul Hristos ne-a iertat tot trecutul nostru, și în veac nu-și mai aduce aminte de el. Așa trebuie să iertăm și noi. Zice Sfântul Maxim Mărturisitorul, iertarea noastră o aflăm în iertarea celor ce ne-au greșit nouă. Iar fericitul Augustin sublinează adevărul acesta zicând, neprihănirea sfinților în lumea aceasta constă mai mult în iertarea păcatelor lor de către Hristos și iertarea pe care o dau ei altora, decât în desăvârșirea virtuților. În fața acestui adevăr din cuvântul lui Dumnezeu să ne cercetăm adânc și să ne întrebăm cum iertăm noi pe aproapele nostru care ne-a greșit. Este o problemă foarte serioasă peste care nu trebuie să trecem cu ușurință. Iubiți ascultători, Lăsând pe fiecare în parte dintre noi să mediteze serios asupra felului cum iertăm pe greșiții noștri, vă aducem la cunoștință aici încheierea programului 2C010 din partea emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții. Doamne, ajută-ne pe toți ca din iertarea cu care ne-ai iertat pe noi să iertăm și noi pe cei din jurul nostru pentru slava Ta și fericirea noastră veșnică. Amin. Darurile de-aș Să vorbesc în limbi chiar munță munc, Și averia să o aș prea. Fără dragoste nimic nu sunt Urmăriți să aveți dragostea Toate pier în veci rămâne ea aveți dragostea, Fără ea nu primiți cununa, Urmăriți să aveți dragostea, Toate pieri în veci rămâne ea, Urmăriți aveți dragostea,